You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen crunchtime blog Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Was geht? Podcasten, ne? <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, äh, zum zweiten Mal diese Woche treffen wir uns hier. Ist ein bisschen alles aus, dem, aus den Fugen geraten. Äh, aber Fragen-Podcast am ersten Wochenende im Monat. Muss ja nochmal sein und äh, deswegen äh, werden wir uns dieser Pflicht auch stellen und zum zweiten Mal binnen, ich weiß es nicht, fünf Tagen oder so, eine Stunde äh, uns die Ohren äh, zuquasseln gegenseitig. Hm. Das wird doch wie immer mehr als eine Stunde. Ja, wir müssen, ja mal gucken, ey. einige Fragen können wir wirklich so in einem Wort mehr oder weniger beantworten, die anderen werden wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, aber es sind viele, mal wieder, so. War jetzt in der Offseason immer etwas ruhiger, aber jetzt geht's wieder. Frisch ans Werk, wann werden Spieler deiner Meinung nach zu Veteranen? Ich glaube, die Frage kommt von André. Wir haben jetzt die Namen der jeweiligen Fragesteller nicht rausgeschrieben. Weil das auch... ist meine Schuld. <lacht> ja, gut. Ja, ist deine Schuld. Aber <lacht> ich habe es abgenickt, also von daher, wir mussten heute ein bisschen effizient mit unserer Zeit umgehen. Also ja, das habe ich noch im Kopf, die ist auf jeden Fall vom André und äh, da würde ich jetzt mal gerne deine Meinung zu hören. Ähm, ja, wir haben eben schon so ein bisschen darüber geredet und wie du sagst, das ist schon Definitionssache und ich würde so sagen, äh, Veteran, also wenn man zehn Jahre in der Liga ist, dann ich glaube, dann gilt man schon als Veteran. Mhm. Ähm, ich würde das gar nicht so aufs Alter beziehen, weil du kannst auch mit 18 in die NBA kommen und dann bist du mit 28 auch schon Veteran. Also du musst dich immer erst weiß ich nicht, mit 22 in die Liga kommen und dann bist du 32 nach zehn Jahren und dann, also ich würde so sagen, zehn Jahre gut und dann ist, würde ich sagen, ist es ist ein Veteran. Ja, gut. Ohne, dass wir uns jetzt abgesprochen haben, war das auch so meine mein Denkansatz. ne Auch so Michael Carter-Williams in seinem zehnten Jahr ist viel älter als LeBron in seinem zehnten Jahr gewesen ist. Ich glaube, ja doch, er ist jetzt in seinem Elften. Und ähm, Auch das ähm, CBA, also dieser dieser Tarifvertrag der NBA, sagt, ähm, bei diesem bei diesen Minimalverträgen, die es ja gibt, äh, gibt es ja so eine Staffelung. Das heißt, äh, jedes Jahr, in dem du in der Liga warst, kriegst du halt mehr Geld äh, im Minimum. Und ähm, die sagen auch, also von im Grunde 1 bis 9 ist das äh, gestaffelt und alles, was über 10 ist, ist dann äh, der Höchstbetrag von, ich weiß es nicht, ich glaube 1,4 oder 1,1,5, irgendwie sowas. Also Per Definition, wenn es da eine geben würde, würde ich auch so sagen. Alles, was über über zehn Jahre ist, darf sich Veteran schimpfen. Ob der dann auch äh, Veteran Leadership, äh, also ja, wie auf Deutsch, wieder Veteranen, Führungspersönlichkeit, Führungskraft oder wie auch immer. Qualitäten äh, ja ins Team bringt, ist wieder eine andere Sache. Also ich weiß jetzt halt nicht, ob, ob ich äh, Kevin Garnett und äh, Big Baby Davis äh, auf eine auf einen Level stellen würde, was so diese Leadership angeht, obwohl beide für mich Veteranen sind. Ja, also mehr kann ja, ich dazu das im ist Grunde dann ja nicht sagen. ja wie Tag und Nacht, dieser Unterschied, ne? Ja, Big Baby kann auf jeden Fall guten Truthahn essen, so, das hat er oft genug gezeigt, dafür respektiere ich ihn sehr. <lacht> ja, Big Baby ist ein äh, cooler Typ. Ähm, ja, können wir direkt weitermachen. Ja, ja ähm, Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, hat Charles Barkley recht und die Dallas Mavericks sind ein absoluter Titelkandidat. Was meinst du? <lacht> ja, Charles Barkley wieder, ne? Ähm, ich frage mich generell immer, was so äh, Charles und Shaq, und wie viele Spiele die eigentlich gucken, wenn sie sich mal nicht gerade Donnerstag da zum TNT Doubleheader in Atlanta treffen und ähm, ja, sehr sinnvolle Dinge diskutieren. Die haben jetzt auch einen Spaß, also das entertaint mich, was die da machen und ich äh schätze auch irgendwie Charles Barkley, ähm, aber das ist wieder so eine so eine Sache. Dallas gewinnt fünf Spiele in Folge. Dallas spielt ansehnliche Offense, ne? Ähm, wobei ich, ich glaube, das ist also die spielen jetzt immer noch die zweiteffizienteste Offense. Stand heute kann sich ja immer wieder ändern. Aber und jetzt kommt das große Aber: ähm, Defensiv ist das jetzt noch so, dass, dass das kein Problem ist? Das könnte aber in den Playoffs definitiv zu einem Problem halt werden, weil ich weiß nicht, wie viel defensives Potenzial Dallas wirklich hat. Und im Zweifel sage ich, ja, gehe ich eher vom Schlimmeren aus, sagen wir mal so. Also klar, zu, die, zu diesem Moment in der, zu diesem Zeitpunkt in der Saison kann ich das mehr oder weniger unterschreiben, aber ich glaube auch, jemand wie Charles Barkley, der wird wissen, dass ähm, ja, dass man sowas vielleicht, also so einen guten Saisonstart auch nicht unbedingt immer. Auf die Goldwaage legen sollte, also, ja, kein Plan. Was meinst du denn? Ja, also, die, die Definition der Frage, also, absoluter Titelkandidat, also, ich glaube schon, dass die Mehrs vom Kader her das Potenzial zum Titelkandidat haben, aber, ähm, ich bin da ganz bei dir. Die Defense ist nicht wirklich, oder läuft nicht wirklich rund. Und in der Regular Season, kannst du das eventuell ab und zu mal, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, kann man, also lässt sich gegen Teams wie Philly, die eine fast historisch schlechte Offense spielen, kannst du mit so einer Defense halt bestehen, auch statistisch, ne? Ja. Das ist halt das, ja. was das immer beschönigt, diese, diese Werte. Aber ich glaube, wenn du dann zum Beispiel gegen die Spurs spielst, dann hast du halt schon ein kleines Problem. Ja, klar. Die offensiv, wenn sie ins Rollen kommen, absolut äh, ja, überragend sind. Ähm, und ja, eigentlich kann ich dir da nur zustimmen und nicht wirklich was Neues erzählen. Ich weiß halt, also mich stört an der Frage hauptsächlich, oder ich weiß jetzt auch nicht, inwie, was äh, Charles genau gesagt hat. Ich gucke äh, mir gleich die Wiederholung von Inside äh, die NBA an, aber äh, hatte ich bisher noch keine Zeit zu. Mm dieses absolut, also absolut wäre für mich äh, dieser, ja, dieser Favorit schon fast auf den Titel ah, Contender, ja gut mm, ich weiß es nicht, also ich, ich habe ja vor der Saison gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn die Mavs Conference Finals vielleicht sogar schaffen, ey, die haben immer noch äh, Rick Carlyle, äh, auch auf der Bank sitzen mhm. der, ähm, der kann was so, der, also, der hat mein äh, aller, äh, ich habe sehr viel Respekt vor ihm halt und ähm, ja wir müssen mal gucken dann was wir mit Dallas machen also wer die Spurs mit einem definitiv schlechteren Kader in der vergangenen Saison schon am Rande einer Niederlage hatte in den Playoffs ja, den sollte man vielleicht ein bisschen was zutrauen ein bisschen ja absolut aber ich habe ja auch gesagt dieses Wort absolut das ist so ein bisschen was mich stört aber vielleicht war es auch gar nicht der genaue Wortlaut ja ja, wie gesagt, kann sein, dass es das, das falsch zitiert worden ist oder irgendwie Charles Barkley mal wieder äh, auf seinem Stuhl ein, eingenickt ist und dann wieder gesagt hat, oh, oh, alles, alles klar, ja, Mavs, absoluter Contender. Keine Ahnung, es ist, es ist nicht völlig, äh, völlig abwegig, ich würde es aber so nicht unterschreiben, ich finde, da ist halt eine, eine Truppe wie Golden State und Memphis vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen... Ich will nicht sagen ausbalancierter, aber die nehme ich mehr ernst. Einfach Memphis aus, äh, äh, aufgrund der Tatsache, dass da so viel Kontinuität drin steckt, ne? mit der Big Three und mit dem System. Und jetzt hat man ein paar Shooter so, die ihre Sachen machen. Ne? Vince ist noch ein bisschen davon entfernt, haben wir im letzten Pod alles gesagt. Ja, und Golden State ist einfach krass. Also da bleibe ich auch bei. Also Golden State ist für mich äh, neben den Spurs, weil die schreibe ich nie ab. Äh, zumindest jetzt nicht in den nächsten Jahren. Da mache ich mich nicht, mich nicht nochmal zum Horst. <lacht> sind für mich im Moment eher das, was an absoluten Contender per Definition rankommen wird. Aber gut, ähm, brauchen wir uns jetzt an so Kleinigkeiten eigentlich nicht äh, nicht aufhalten. Die Mavs sind cool, die Mavs machen voll Bock äh, zuzugucken. Und, äh, ja. Vielleicht kriegt man ja auch im Laufe der Saison die äh, Defensive etwas mehr ins Laufen und dann können wir vielleicht in ein paar Wochen schon eher über das diskutieren und dann genau. dem Herrn Barclay eher zustimmen. Genau. Ja, das ist das immer. Ne, Barclay ja auch immer, äh, zum Beispiel, ich kann mich erinnern vor zwei Jahren, Anderson Varejao hat äh, jedes Jahr äh, jedes Spiel irgendwie zehn Rebounds oder so geführt, hat gesagt, ey, der Junge muss ins All-Star-Team. Ja, danach Verletzung äh, oder leichte Verletzung und äh, schlechter gespielt und so. Ich meine, das sind immer solche Sachen, die man dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Goldwaage legt. Aber ja, gut ähm, ein anderes Team in Texas äh, hat trotz vieler Verletzte einen guten Start hingelegt? So lautet zumindest die Frage. Also die Rockets trotz vieler Verletzter mit gutem Start? Contender? Fragezeichen. Die Frage geht äh. an dich, ne? Ja. Dein Lieblingsteam. Äh. Nee, unser so. Lieblingsteam. Unser Lieblingsteam, Entschuldigung. Ja, eben. Nein. Ähm. Ja gut, wir sind in der Offseason ziemlich hart mit den Rockets ins Gericht gegangen. Wir mhm. haben überhaupt nicht mit so einem Start gerechnet. Ähm. Und Noch, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, wie das passieren konnte, um ehrlich zu sein, ohne jetzt den Rockets zu nahe treten zu wollen. Mhm. Äh, aber wer trotz so vieler Verletzer, wenn teilweise zwei, drei Starter fehlen, trotzdem im besten, so eine gute Bilanz hat, dem kann man eigentlich einiges zutrauen und ich glaube schon, dass man äh, sie auf jeden Fall ernster nehmen sollte, als wir es zum Anfang der Saison getan haben. Ob es am Ende wirklich reicht und ob man sie schon Contender nennen kann. Da würde ich sagen, wie bei den Maps, lasst uns ein paar Wochen warten mhm. und dann sehen, wie sich die Tabelle eingefunden hat und dann nochmal darüber diskutieren. Also das ist jetzt so meine Denke darüber. Ja, also ich muss sagen, zum Saisonstart habe ich die Rockets ein paar Mal gesehen, war positiv überrascht von Ariza. Er Hat mich auch immer ähm, sehr stark für Dwight Howard gemacht. Äh, obwohl, wenn man hier auch länger zuhört, ich nicht immer alles gut finde oder fand, was Dwight Howard so macht, aber Objektiv gesehen, ja, kann, kann man mit leben. Ähm, ich habe auch schon mal gesagt, ne, ähm, wenn, wenn so ein Stein oder einmal ins Rollen kommt, ich meine, das sind alles Profis, ne? auch in so einem Team, wo teilweise ein, ein Tariq Black äh, jetzt auf der Center-Position stehen muss, verletzungsbedingt und ähm, ja, also nicht unbedingt die, die ganz großen Namen. Äh, wie, wie gesagt, sind alles Profis und wenn der ähm, Spielplan auch mal ein bisschen einfacher ist und man kommt einmal ins Rollen und man merkt, ey, es läuft gut und wir haben eine positive Atmosphäre und ähm, wir wissen auch, äh, das und das muss ich machen, damit wir Erfolg haben, also sprich äh, eine ganz klare Rollenverteilung, diesen Faktor habe ich äh, vor der Saison definitiv unterschätzt und ähm, jetzt hat man Memphis sogar geschlagen, äh, über die ich ja generell aus Prinzip nie etwas Schlechtes sagen würde. Ähm. <lacht> Ja, cool. Ähm, Contender, weiß ich nicht. Weil Houston ist auch wieder so ein, so ein typischer Fall. Selbst wenn alle fit sind, könnten, könnte das so ein Team sein, das in der Regular Season ähm, Top Ten äh, Offensive Rating, Defensive Rating ist. In den Playoffs dann aber wieder zeigt, okay, war nicht oder ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Ähnliches Thema, wie wir eben schon hatten. Ich fand jetzt die, äh, die Serie letztes Jahr auch schon, wo man, glaube ich, äh, in der Regular Season statistisch überall ziemlich gut dabei war. Fand ich die Serie gegen Portland jetzt, mh, ja, Houston war vielleicht sogar das bessere Team, da, da, da kann man vielleicht drüber reden, weil die Serie auch sehr, oder beziehungsweise die Spiele in der Serie sehr eng waren. Aber da habe ich auch wieder gedacht, ey, eine Top-10-Defense sieht anders aus. und Von daher, ich will das dann in den Playoffs, äh, muss ich das dann auch ein bisschen sehen, bevor ich mich da festlege, aber Stand heute würde ich vielleicht sagen, Ball flach halten. Also da sehe ich zwei Teams in Texas nach wie vor äh, ein bisschen besser. Ja, ein spannendes dann. Team auf jeden Fall. Spannender als äh, anfangs gedacht. Genau, dann machen wir weiter. Ja, äh, von einer Überraschung zu eventuell einer anderen Überraschung. Ja. Ähm, und zwar möchte jemand wissen, was für uns die Überraschung der bisherigen Saison ist. Ja, ein Team kommt bei mir immer so ein bisschen bisschen zu kurz. Äh, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich die nicht mag. Ganz im Gegenteil. Ähm, das sind halt die Toronto Raptors. Sind jetzt Division Rival von äh, meinen Brooklyn Nets. Aber äh, Toronto bedeutet mir so ein bisschen was. So als einzig kanadische Franchise, das habe ich auch schon mal gesagt. Und äh, von daher möchte ich jetzt einfach mal hier einen äh, Shoutout an äh, T-Dot machen, weil... Ey, ist cool, so was die spielen. Beste offensive im Moment, beziehungsweise nicht die schönste, aber die effizienteste und darauf kommt es ja letztendlich an. Ähm, gut, Demar ist jetzt äh, erstmal weg. Ist bitter, aber... Mein Gott, äh, die stehen ganz oben in der Eastern Conference und äh, ich finde... Ich sage mal so, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe schon noch damit gerechnet, dass man in äh, Toronto wieder äh, vielleicht den Fall haben könnte, dass man diesen diesen Schwung aus der äh, letzten Saison nicht mitnimmt, dass die Playoff-Niederlage gegen die Nets zu ja zu böse war, vielleicht für das junge Team zu wie sagt man zu zermürbend, ne? Geist, äh, ja. geistig auch und ja also hat mich überrascht, vor allen Dingen mit dieser Dominanz, mit der sie teilweise spielen und ist krass, ja. Absolut. Und bei dir? Ähm, äh, bei mir sind die die Grizzlies. Ähm, ich habe gar nicht mit, also ich habe schon mit einer Saison gerechnet, dass sie es in die Playoffs schaffen und dass sie unangenehm zu spielen werden, aber dass man so startet und wirklich so überragenden Basketball teilweise zeigt, die Defense stimmt absolut, äh, offensive produziert man. Ähm, Gazol zeigt, wie wichtig er für das ganze Gebilde ist. Conley zeigt wieder dass er einer der unterbewertesten Spieler der Liga ist. Ähm, ja, die machen einfach Spaß zu schauen und äh, waren für mich schon eine Überraschung. Und ich hoffe natürlich, dass sie das äh, Tempo halten können und weiter so machen. Ja, perfekt. Um, nächste Frage. Michael Carter-Williams ist nicht euer größter Liebling. Ah, aufpassen jetzt muss man wieder Kontext sehen, ne, also bevor du die Frage beantworten darfst, möchte ich jetzt mal eine Sache sagen, das hat damit nichts zu tun, dass ich sehen, äh, total gerne spielen eigentlich, also so ist nicht, aber ganz klar überbewertet, weil sich einige Leute zu sehr auf äh, Statistiken äh, halt beziehen und da einfach nicht der Kontext gesehen wird, das geht mir auf den Keks, das geht mir jetzt auch bei AD auf den Keks, das nur an dieser Stelle, aber zur Frage, äh, aber sein Comeback ist stark, oder? Findest du sein Comeback stark? Ja, absolut. Ich sag mal so, irgendwo hat man damit gerechnet, weil er ist nun mal der beste Spieler bei Philly und muss als Leader vorangehen, sozusagen als Gesicht der Franchise. Und Ja, aber klar, trotzdem starkes Comeback und mich freut es auch irgendwo für die Sixers, dass man jetzt den ersten Sieg einfahren konnte und dass er auch fast ein Triple-Double aufgelegt hat bei dem Sieg. Ich glaube, 20 Punkte, 9 zu 9 Assists. Ähm, ja, auf jeden Fall ein starkes Comeback und ich hoffe mal, dass er das ja, halten kann. Ja. ja, wenn du das sagst, also ich habe das äh, den ersten historischen Sieg der äh, 76ers halt äh, nicht gesehen, weil äh, ich habe ein Screenshot gesehen äh, vom dritten Viertel, wo es äh, 34, 34 stand und da habe ich gedacht, nee Leute, ey, die zwei Stunden kann ich auch anders äh, nutzen. Aber äh, Jetzt, kein Diss, also es äh, ist okay, wenn man auch äh, schmutzig gewinnt oder defensivlastig spielt, ist okay. Aber ich habe es mir halt nicht angeguckt. Ähm, was ich aber sagen muss, äh, ja, starkes Comeback. Du hast ja auch gesagt, es war ja irgendwie zu, also die, na, wie sage ich das, die, die Zahlen, die Leistungen waren ja irgendwie schon zu erwarten. Ne? Achso. Ja. Hat er ja jetzt nicht äh, die, weiß ich nicht, die aller allerschlimmste, allerkrasseste Verletzung irgendwie davontragen müssen. Aber, da sage ich jetzt auch wieder, 16 Punkte sind super, 7 Rebounds für den Point Card sind super, 6,2 Assists, ja, das kennt man aus der Vorsaison irgendwo. Ja. Sehr viele Turnover, da tut er sich mit äh, Tony Roten auch, ähm, ja, die überbieten sich manchmal gegenseitig, was es angeht. Will ich aber gar nicht zu sehr darauf rumreiten, ist okay, Philly ist, spielt schnell, chaotisch, was auch immer. Das Ding ist aber, ich sehe überhaupt keine Fortschritte bei Carter Williams. Es ist jetzt doof vielleicht, dass er, dass er sich im Sommer verletzt hat und deswegen nicht so an seinem Game arbeiten konnte, wie er vielleicht gewollt hätte. Aber der Typ ist 23 und trifft jetzt 36% aus dem Feld, hat immer noch keinen Dreier, nimmt aber viele Dreier. Oh, Hat sich äh, an der Freiruflinie jetzt noch ein bisschen verschlechtert. Ich glaube zwar, dass sich das irgendwie noch wieder nach oben äh, korrigieren und einpendeln wird, aber wenn ich mir mal vor Augen halte, dass Tony Roten zwei Jahre jünger ist als Carter Williams und de facto vielleicht auch ein Point Guard äh, spielen könnte, auch wenn er die Position anders auslegt. Puh, ey, ich, ich, ich bin immer noch nicht auf dem Michael Carter Williams Halbzug aufgesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, ich habe da das, was wir auch schon mal gesagt haben, oder was, ich glaube, wir haben das bei WhatsApp diskutiert, ne, also wenn du sagen willst, du willst traditionellen Basketball spielen mit äh, Embiid und ähm, Noel in der Mitte, ist es, ist es tragbar, Michael Carter-Williams als äh, Starting-Pointer zu haben? Wer wirft Dreier? Also es wäre wirklich... Boah, muss man gucken. Wobei Tony mhm. Roten ist jetzt auch nicht der... Äh, der Knockdown-Drei-Punkt-Schütze. Äh, Muss man alles ja, mal abwarten. Ich will nicht auf Michael Carter-Williams rumreiten. Ich würde ihm vielleicht auch wünschen, dass er sich in der Liga etabliert, dass er dann vielleicht einen Trade auch bekommt zu einem Team, wohin er auch wirklich passt oder die seine Qualitäten benötigen. Wenn ja. das Team weiterhin Philly sein sollte, dann freue ich mich für ihn, aber äh, mich hat sein Comeback ehrlich gesagt nicht vom Hocker gehauen. also So herzlos das auch klingen mag. Das war irgendwo zu erwarten. Ja, ist ja, wie gesagt, keine Verbesserung. So, also hätte, würde der 20 Punkte auflegen und, äh, weiß ich nicht, seine Turnover runterschrauben oder besser aus dem Feld treffen oder so, dann würde ich sagen, ey, geil, okay. Stark nach einer Verletzung so zurückzukommen, irgendwie mehr oder weniger punktuell Fortschritte zu sehen. Okay. Nur wie gesagt, er ist 23, so. Also, keine Ahnung, wenn Ende seines Rookie-Vertrags ist er 25. Und wenn er, wenn er da jetzt nicht irgendwann mal in irgendeinem in irgendeiner Facette seines Games äh, noch mal ein bisschen explodiert, dann weiß ich nicht, ob er auf Dauer Starter in der NBA sein, sagen, äh, nee, sein kann. So muss man gucken. Kein Hate äh, für MCW. Ich äh, ich habe mich für ihn gefreut, aber der Hype ging mir halt offen Sack. so wie bei die, wie ich auch eingangs gesagt habe. Ähm, ja, ja, nächste Frage dann. Nächstes Comeback. Ha, nächstes Comeback. Äh, kurz und knapp. Kobe mit Star. mit Star. Arkham Come Back, oder? Ja, ja. Also auch da muss ich wieder sagen, äh, bleibt Kobe fit, ist das der Kobe, den ich äh, den ich mir vorgestellt habe in diesem Team. Äh, nicht immer die besten Würfe, mal schlechte Wurfnächte, mal zwölf Assists in einem Spiel. Damals zehn Turnover? Ja, also es ist der Kobe, den ich äh, auch noch so aus der jüngeren Vergangenheit, sprich von vor zwei Jahren kenne, wo er ähm, angefangen hat, dieser ja diese Facilitator-Rolle, wie sagt man das, diese ja diese Spielmacher-Rolle generell zu übernehmen, als äh, sich Steve Nash ja schon damals äh, verletzt hat. Also, ja. Auch hier, also Kobe muss kein mehr was beweisen. Er ist kein Michael Carter-Williams und die sollte man, weiß Gott, nicht auf dieselbe Stufe stellen, aber ja, ich war schon irgendwie etwas mehr überrascht von Kobe, weil ich denke, er ist nun mal ziemlich alt und nach so einer Verletzungsgeschichte und Kniebeschwerden etc. so nochmal zurückgekommen, zurückzukommen und die Liga jetzt im, im Scoring anzuführen. Zumindest war es gestern noch so, als ich nachgeguckt habe. Ist stark, auch in einem, in einem Team wie bei den Lakers, muss ich sagen. Also auch nicht die beste Ist auch Rufgruppen. immer noch so. Ja, gut. Freut mich, <lacht> aber. Auch das hat ich nicht kom komplett vom Hocker gerissen, aber ich finde stark, ja, schon. Ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Ähm, also das, aber bei Kobe, das ist bei Kobe ist es sehr viel Kopf, Kopfsache. Er. er ist einfach so ehrgeizig und will einfach noch so viel erreichen, vor allen Dingen in dieser Saison. Und ich glaube, das ist das, was ihn eintreibt und das ist das, was ihn ja im positiven Sinne so gefährlich macht für die Gegner vielleicht nicht so positiv aber für die Lakers und ähm, ja, es war nicht überraschend, aber es ist schon schön zu sehen, dass er sich gut erholt hat und wir so ein bisschen den Vintage Kobe sehen können und erleben dürfen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, Kobe hat schon mal mehr geworfen in seiner Karriere, das vergessen viele und ähm, mir geht halt auch ein bisschen auf den, auf den Keks so. Also einige, ich meine, Kritik klar, aber ich frage mich echt immer so, wie viel muss Kobe den Leuten eigentlich noch beweisen? Er ist doch realistisch, der der, der sieht doch die Leute, mit denen er das spielt und klar glaube ich auch immer noch, dass er gewinnen will. Aber mein Gott, lassen Sie sich doch da die, äh, ja, in den Rekorde sind es ja nicht wirklich, aber lassen sie sich doch an, an Jordan vorbeischieben, dann können sie an die Jünger wieder ein bisschen äh, sich freuen, dann kann er sich vielleicht am Ende des Tages auch freuen. Das ist doch alles cool, also. Wenn, solange, solange die Lakers-Organisation da keinen Riegel vorschiebt, soll mir das recht sein. Weil es geht ja um nicht viel. Eben. Ja. Und bei MCW, um jetzt nochmal den äh, den Vergleich zu schlagen, geht's halt um seine persönliche Entwicklung. Ne? Also ich, ich würde es ihm, um da nochmal drauf äh, zurückzukommen, wirklich wünschen, wenn er weiter so macht, wenn er sich aber wirklich verbessert, aber Kobe kann sich jetzt auch verschlechtern und ich würde ihm das trotzdem nicht übernehmen, weil er einfach Kobe fucking Bryant ist. So ist Da auch wieder Kontext zu so sehen. Aber, ja, okay. Glaub, Nothing more to say. Genau. Wir bleiben in ähm, L.A., Und ich wusste, wusste fast, dass diese Frage kommt. Ähm, was für ein, was ein Frühstück auslösen kann. Ja, nicht. ja. Sollen wir auch mal um Frühstücken gehen? Ähm, und was dann? Ist... Wir übernehmen irgendeine NBA-Franchise? <lacht> oh ja. Oh ja. Ähm, Rondo und die Lakers. Passt das? Wie wahrscheinlich ist das? Mit Rondo ein Playoff-Kandidat? Fragezeichen. dich aus. <lacht> passt das? Ja klar. Zu Kobe passt jeder Floor General, der gerne passt. Ähm, und Rondo wäre da, glaube ich, prädestiniert für die Rolle. Äh, wie wahrscheinlich das ist. Naja, Rondo ist ein schlauer Kerl. Und ich glaube, er sieht, dass in Boston sich langsam was entwickelt. Er ist auch noch nicht allzu alt. Und äh, ja, da ist einfach Potenzial vorhanden. Wenn man dann nach LA guckt, ohne den Lakers jetzt zu nahe treten zu wollen. Da ist halt ein Kobe, der noch zwei Jahre, glaube ich, spielt. Wenn ich mich recht erinnere, ein... Äh, Zwei Jahre glaube ich. Diese Saison und dann noch eine und dann hat er nicht ausgeschlossen, nochmal eine Verlängerung zu unterschreiben. Also okay. Er hat der von... Vertrag, ne, anderthalb Jahre jetzt noch, so sagen wir mal. Ja gut, okay. Dann sagen wir es so. Ja, und dann ist da halt nicht viel, was du. Gut, du hast äh, Julius Randall, aber überzeugt dich das, wenn man den Rest des Kaders sieht? Ja, mich würde 2GP überzeugen, aber das ist eine Einzelmeinung jetzt. Ja gut, äh, <lacht> aber wir sind keine Profis, äh. <lacht> Gut, äh, nee, also ich glaube, ähm. Das war ein Frühstück unter Freunden, aber mehr braucht man da eventuell ja. auch gar nicht rein zu interpretieren. Vor allen Dingen nicht, äh, wenn man bedenkt. Was sollen die Lakers denn den Celtics anbieten für Rondo, dass sie Ja sagen würden? Random? Da ist ja. Also ich würde Ja sagen an Bossesstelle, glaube ich. Weiß ich ja, okay. nicht, aber ob Gut, sie. Okay, okay. Wenn man, wenn man jetzt sagen würde, Randall für Rondo, okay, dann würde ich wahrscheinlich auch Ja sagen. Aber ganz ehrlich, das könnten so so doof können nicht mal die Lakers sein. Ja, würde ich, mein, ich auch nicht machen. an wie, der Stelle wie, wie, Du hast anderthalb Jahre Kobe Bryant und danach hast du dann einen Roger Rondo, der wahrscheinlich unzufrieden ist, weil er immer noch nicht wieder in den Playoffs spielt. Hm. Also ich glaube, mit den Celtics im Osten hat er wesentlich bessere Chancen, in anderthalb Jahren in den Playoffs zu spielen, als äh, mit den Lakers überhaupt in die Playoffs zu kommen. Ja, da bin ich größtenteils bei dir, äh, Aber mal eine ganz andere Sache. Ich glaube gar nicht, dass das so toll passen würde. Meinst weil du? Ja, ich meine, Kobe ist ja jetzt kein kein Spot-Up-Shooter, der sich seine eigenen Würfe nicht kreieren kann oder so. Ja, also, stimmt. also wie gesagt, ich will dir da nicht widersprechen. Ich glaube, dass die äh, koexistieren können, aber so die absolute, ja, der absolute Traum wäre das jetzt für mich nicht. Wie gesagt, also ich finde, beide brauchen den Ball irgendwie in der Hand, um Sachen zu machen, und man hat einfach nur mal einen bei nur. Und, ja, äh, ich glaube, das wird die, das wird die Lakers besser machen. Vor allen auch defensiv. Keine Frage, aber, um Rondo Playoff-Kandidat, äh, dann hat man Rondo, Kobe, äh, Nick Young, Wesley Johnson, äh, Jordan Hill, äh, wen noch? Äh, ja, Carlos Buser, nee. Also vor allem nicht mit dem Rückstand, den man sich jetzt schon erwirtschaftet hat. Also klar würde ich denen vielleicht den einen oder anderen Sieg mehr zutrauen, aber äh, bitte, also nicht äh, wie viele Siege haben die jetzt? Vier oder fünf? Irgendwie sowas? Jetzt noch fünf jetzt Spiele gewinnen? Never. Nicht mal mit Rondo. Also, ne. Wir, wir überlegen ja jetzt schon Schaffen die äh, Thunder noch die Playoffs? musst du dir mal äh, überlegen, das kannst du ja überhaupt nicht gleichsetzen. Die haben äh, KD, die haben Westbrook, die haben Ibaka, äh, Reggie Jackson von mir aus auch noch, wenn man den erwähnen will. Äh, du kennst ja meine, meine Haltung zu Reggie Jackson. Äh, und die Lakers haben Kobe, ja okay. ich Kein Kobe-Hate und, und sonst. Also äh, ich finde, bevor man bei Lakers mit solchen Gedankenexperimenten anfängt, dann sollte man lieber sagen, okay, okay sie schafft aller Voraussicht nach noch die Playoffs. Weil Die haben eine viel bessere Chance. Ja. Meiner Meinung meine. nach. Aber okay. Absolut. Ja, gut. Weiter wir dann? geht's. Ah ja. Es geht äh, um die Rookies. Ähm, drei Fragen oder vielmehr drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> Enttäuschen die, äh, die Rookies bislang. Euer Eindruck. Äh, wer sind eure Rookie of the Year-Kandidaten? Dann schieß mal los. Ich liebe es, ja, mir Rookies anzugucken, ne? Ey, Chef, Boss. Wie, ja, ne, da darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst äh, gebe ich zu viele Informationen über unsere sozialen Medien äh, Präsenz teil. Äh, ne, wie sagt man? Ist egal. Du bist Boss. Passt. Ähm, <köhnt> so, Rookies. Euer Eindruck? Ja, ich habe am Anfang habe ich habe ich mir die Rookies natürlich äh, genauer angeguckt, vor allem halt äh, Alfred Payton. Und ja, von dem bin ich jetzt nicht großartig enttäuscht, sagen wir mal so. Ich Mich regt halt Evan Fournier auf, dass er da die Minuten irgendwie frisst in, in, in Orlando, aber gut, passt ja. Mein Gott, äh, Peyton ist ein junger Typ. Ähm, aber mal abseits von Peyton jetzt, so zu den zu den wirklich ja, zu der Rookie-Elite, sag ich mal. Gut, Randall ist verletzt. Das, das, das ist schon mal sch sch bescheiden, weil äh, ich glaube, er hätte auch eine gute Rookie-Saison spielen können, können mehr. Ja. Ähm. Ja, Jabari ist, äh, äh, spielt unter Jason Kidd und <lacht> vor allen Dingen ähm, bei einem nicht-talentfreien Bucks-Team, muss man einfach so sagen. Und dass das er jetzt, glaube ich, irgendwie was mit zwölf Punkten oder so auflegt, bei für mich überraschend recht effizienten Wurfquoten aus dem Feld, gut rebounded. Mhm. ja. Also ich muss sagen von Jabari, äh, gut, ich würde da vielleicht gerne 15 Punkte pro Spiel sehen, aber solange die Milwaukee Bucks gewinnen und er seinen Teil dazu beiträgt, äh, ist vollkommen in Ordnung. Ja, bei Wiggins äh, habe ich mir mehr oder weniger gedacht, dass es nicht so auf Anhieb richtig krass wird. Ähm, die Fans, glaube ich, ganz okay. So das, was ich bisher gesehen habe. Ja, und dann geht es los. Also wo. Mit wem machen wir dann weiter? Weil das waren jetzt so die beiden ersten. Ja, Exum war ich ein bisschen überrascht von. Er hat jetzt aber eine sehr, sehr ja, limitierte Rolle. Er kommt von der Bank. Ist dann auch äh, häufig ähm, abseits des Balles eher zu finden. Nimmt offene Würfe. Die trifft er dann auch. Das ist eine, eine Überraschung. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, andere Rookies. Klar, Bogdanovic habe ich verfolgt. Mirotic ein bisschen äh, K.J. McDaniels, aber ansonsten, das ist so mein Eindruck, also ich finde, dass, dass, dass viele ein relativ ordentliches Spiel ma zeigen, ohne dabei jetzt großartig äh, rauszustechen. So. Ähm, mhm. da, weiß nicht, willst du da jetzt erst nochmal was zu sagen? Äh, dann können wir beide unseren bisherigen Rookie of the Year noch küren, wobei ich glaube, wir sind uns da ja eh eigentlich. Ja, ähm, ja ich glaube, Das Problem bei den, beim diesjährigen Jahrgang war einfach der mediale Hype, der wirklich unfassbar war. Ja. Und ich glaube, mit dem, mit dem Hype und dem Schatten des Hypes müssen jetzt die Rookies klarkommen. Und wie du selbst sagst, eigentlich also wirklich enttäuschen. Ja, wenn man, wenn man sich nach dem Hype, der nach dem Draft, vor dem Draft war, richtet, dann klar, könnte man sagen, dass es irgendwo enttäuschend ist. Vor allen Dingen, wenn man Parker und Wiggins sieht. Aber, Wenn man so ein bisschen distanziert daran rangeht und das ein bisschen objektiver begutachtet, dann kann man eigentlich voll zufrieden sein. Ich bin mir sicher, Parker wird seine Statistiken diese Saison noch steigern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann am Ende bei 15 Punkten stehen. Mhm. Äh, ja, und Wiggins, dass sie ein paar Anlaufschwierigkeiten haben wird, das war wie du sagst, von vornherein eigentlich klar. Äh, ja, gut, welche Rookies habe ich noch verfolgt? Klar, äh, meine Hite Shaboom. Shaboom, Shabam, Shabass. <lacht> Und äh, James Ennis, die mir beide sehr gefallen Wobei ich bei James Ennis sagen muss, dass er im Moment so ein bisschen an der kurzen Leine ist Keine Ahnung, ob es vielleicht am Training liegt ähm, Im Spiel gefällt er mir eigentlich ganz gut Und Shabazz macht seine Sache richtig gut Also macht sich von Spiel zu Spiel mehr Macht Druck auf Cole und Chalmers Steht teilweise sogar mehr als äh, mindestens einer der anderen beiden auf dem Feld mhm. Auch mal in der Crunch-Time mhm. äh, Ja, sein Wurf Worüber ich mich vor ein paar Wochen so ein bisschen, ja, ich habe, äh, wird auch immer besser, also die offenen Würfe trifft er jetzt eigentlich hochprozentig. Ja. Ähm, der Dreier fällt langsam, hat vor kurzem auch sein Career High ge äh, gescored, also mit meinen Rookies bin ich auch zufrieden und ansonsten, ja, ich kann ja eventuell noch weitermachen, äh, mein Rookie of the Year ist jetzt, klar, Jabari. Ja. Er ist ja. einfach, man merkt einfach bei ihm, dass er sehr NBA ready ist und vielleicht würde er bei einem anderen Team, was nicht so viel Talent hätte, ich meine, äh, eventuell auch jetzt schon ein bisschen mehr Scoren, aber mein Gott, das kommt wahrscheinlich noch und ja, bis jetzt Jabari äh, Nummer eins. Ja. Shabazz finde ich auch cool, also muss ich sagen, wobei ich finde seine ähm, sein das Verhältnis von Assists zu Turnovern. Ah, es ist, ähm, ja, das, das ist noch so ein bisschen noch problematisch, er hat... ne? ja, er hat ein gutes Ballhandling, aber er will manchmal zu viel. Mhm. Und dann ist es halt nicht mehr College-Basketball, sondern schon NBA. Und dann, was vielleicht am College noch geklappt hat, das funktioniert dann eventuell nicht mehr in der NBA so. Aber ich bin da ein guter Ding. Also im Laufe der Saison, glaube ich, hat sich das stabilisiert, dass er dann auch mehr, äh, ja, deutlich, in Einführungsstrichen, mehr äh, Assists als Turnover hat, denke ich mal. Mhm. Vor allen Dingen, er bekommt ja auch die Zeit. Es er ist ja nicht so, dass er nur 10, 12 Minuten spielt. Er steht ja teilweise wirklich 25 Minuten ja. auf dem Feld und ich habe gerade gelesen, der hat äh, bisher noch nicht weniger als 14 Minuten gespielt und das bei einem Team, das ja ich glaube, wo seid ihr jetzt 9 und 9? Also ausgeglichene Bilanz? Kann das? Mhm. Ja, weil wir weil wir zu Hause so unfassbar stark sind, dass ich kotzen könnte. <lacht> oh äh, ja. Ja, also finde ich beachtlich so für einen äh, späten Erstrundpick. Bisher mehr, immer mehr als 14 Minuten zu zocken, ist doch, ist doch cool. Ich glaube 45% oder so oder 46% aus dem Feld. Positive Überraschung, keine Frage. Ja. Er kann auch, auch gerne nochmal ein, zwei Würfel mehr im Spiel nehmen. Also ich würde mich... Okay. Aber das ist, das ist, dann kommt halt aber immer das Problem, du spielst halt, spielst halt auch Wayne Wade, Chris Borscht, denkt ja, die alle klar. ihre Würfe brauchen und dann... Alles Allstars und da, da musst du dich hinten anstellen, ist klar. Ja, aber äh, Sponsor achtet darauf, dass er ins Spiel eingebunden wird. Wade überlässt ihn auch oftmals, wenn sie beide zusammen auf dem Feld stehen, den Ball vortragen, mhm. was ich auch richtig gut finde. Also er, er führt ihn so ein bisschen und ja, bei Ennis ist es halt das Problem, ich glaube, der Sportler ist nicht ganz zufrieden mit seinen Trainingsleistungen. Okay. Und es spiegelt sich dann so ein bisschen wieder. aber jetzt äh, vor ein paar Tagen vor dem Spiel gegen äh, Atlanta äh, ist er noch mit Bosch zusammen nach dem Training in der Halle geblieben, also er arbeitet daran und ich bin guter Dinge, dass er sich da auch noch, ja, Gut entwickelt in dieser Saison. Na, cool. Dann haben wir jetzt schon fast die äh, Frage ja. zu einer späteren, äh, nee, die Antwort zu einer späteren Frage gegeben, aber äh, wie sagt man äh, neudeutsch YOLO? Oder ist das schon 2012? Ich weiß es nicht. Ähm, Bojan Bogdanovic. Jahres ist lau Wort Jahres ist ja jetzt läuft bei dir. Ja, ja, vor allen Dingen Wort, ja, Wort des Jahres läuft bei dir. Naja, <lacht> ja, ja, gut. Ähm, ja, Bo Bogdanovic wollte ich noch kurz sagen. Der ist ja auch Rookie. Genauso wie Papa Nicolau. Ähm, Mirotic ist ja auch Rookie, obwohl er ne, als MVP aus der ACB wie auch ja, ähm, ja. Von dem muss ich sagen, äh, gerade so Bogdanovic, den ich ja sehr häufig sehe. Der ja. kann nur zu Hause. Der kann... Tats Tatsache. Also das, das, der der Roadtrip war mir. ganz mies. Das ist wie bei mir. Ich kann auch nur zu Hause. Okay, danke für die Information. <lacht> äh, Finch hieß ja, glaube ich, in American Pie. ne? Finch? Der nur zu Hause konnte, wie auch immer, äh, wieder auftauchen. <lacht> ne komm, äh, Bogdanovic, ähm, positiv, ja, schon, irgendwie. Ja. Ähm, jetzt ist halt das große, das große Zauberwort ist halt Kontinuität. Ähm. Und Mirotic. Mirotic, ich glaube, der hat wirklich sehr viele Anlagen, um ein richtig krasser Spieler zu sein. Also, mhm. äh, gib mir Mirotic, äh, solange es geht, ähm, Tom Thibodeau, dann, äh, Da wäre ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit, weil ihn mag ich ziemlich doll, muss ich sagen. Ich habe ihn ja ab und zu, äh, er hat ja bei Real Madrid gespielt und mhm. ähm, ist ja mein Verein, was Fußball angeht. dann verfolgt man natürlich auch mal das Basketballteam, was ja auch sehr erfolgreich ist. Und Mirotic war immer einer der Spieler, der herausgestochen ist, wie du selbst gesagt hast, MVP der Liga geworden. Ähm, ja, ich glaube in drei, vier Jahren. Mich wird's nicht wundern, wenn er dann startet bei den Bulls, wenn man so lange den Weg mit ihm geht. Mhm. Gut, äh. Weiß ich gar nicht, ähm, sind die Hornets bislang eine Enttäuschung? Stevenson Trade denkbar, Born Ready von der Bank bringen. Was meinst du, was passiert da in der Queen City? Äh, Enttäuschung? Äh, ich glaube, Rack <lacht> von 4 zu 12. Ja, 10 Niederlagen in Folge, kann das? Ist, ja, genau, 10 Niederlagen Ach, in Folge. Wahnsinn, äh, also Enttäuschung ist noch nett ausgedrückt, würde ich fast weil ja, ja, ja, ja. Bei den Vorschusslorben, die das Team rund um, äh, MJ, vor der Saison hatte. Äh, Steven's Trade, ja, ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob man ihn wirklich jetzt schon traden will, ob man es nicht noch ja, ein bisschen versucht und ihn wirklich von der Bank bringt, wobei ich glaube, das ist in Lance Stevenson dann auch zu blöd mhm. und das würde dann wieder nicht gut für äh, den Locker Room sein, also, ähm, ja, im Endeffekt ist es ja, gehen wir mit Kemba oder gehen wir mit Lance? Weil beide zusammen funktioniert einfach nicht. Beide brauchen den Ball. Beide sind nicht die herausragenden Shooter. Ähm, Lance hat vielleicht noch ein bisschen mehr Upside, was die Defense angeht. Ähm, aber sie können also, halt nicht beide... Ja, ja, ja okay, jetzt hier weiter, ja. Sie können halt nicht beide ja zusammen auf dem Feld stehen. Ähm, Kemba ist gesetzt, ist mit Big Air der einzige, der nicht getradet werden darf. Hm. Also, ja, entweder... Das Team findet sich irgendwie, also die beiden und das Team finden sich irgendwie, was ich mir im Moment gar nicht vorstellen kann, weil da läuft einfach GAR nichts bei den Hornets. Ähm, ja, oder du musst mit Lance reden, ob er sich mit der Rolle erstmal zufrieden gibt und wenn nicht, dann musst du halt sehen, dass du was Gutes für ihn bekommst. Eventuell endlich einen Shooter, der ein bisschen Spacing bringt. ja. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das vielleicht Kemba Walker werden kann, ne? Das war ja so mein Ding. Gib Lance ein bisschen den Ball, äh, lass dem ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, der gegnerischen Backcourtler auf sich ziehen, irgendwie. Wie auch immer. Okay. Äh, ja, Lance einfach Freiräume, äh, nicht äh, Lance, Kemba dann Freiräume schaffen, äh, weil pff, ist jetzt nicht so, dass er keinen Wurf hat. Äh, er ist okay. einfach nur gnadenlos ineffizient. Woran ja. er liegt, kein Plan. Ähm, Wir hauen so viel auf Brand äh, Brandon Jennings, oder ich hau so viel auf Brand Jennings zum Beispiel drauf. Äh, ja, offensiv tut er sich viel mit Kemba, weiß ich nicht. Ja, äh, nicht. Äh, vielleicht kann man jetzt sagen, Kemba hat trotzdem noch einen höheren basketball iq aber das ist nicht wirklich messbar. Ähm, ja, defensiv, beide können verteidigen, Lance und Kemba. Äh Ja, ich, ich wollte jetzt eh auch nicht da sagen, dass Lance der bessere Verteidiger ist. Ich glaube, nee, ja, nee, auch ein ja, bisschen. So. Also ich glaube, Offensiv wäre halt Kemba, der da noch ein bisschen mehr Abseit hätte und defensiv sehe ich dann aber Lenz noch ein bisschen. Okay, ja, nee. Also, Bei mehr cool. Konzentration natürlich, ne? Die Frage ist halt, warum, warum kriegen die das nicht hin? Weil ich, ich finde es eigentlich in der Theorie ganz okay und vor allen Dingen kann halt wirklich die Lösung sein, wenn man äh, Kemba so einen 3D-Guy an die Seite stellt und er trotzdem, also er wird ja weiterhin so diese den Ball in der Hand haben und versucht dann vielleicht, oder kommt in Versuchung, wieder mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Will man das? Also ich würde es nicht wollen. So, und dann hätte ich lieber einen, einen zweiten Ballhändler neben ihm, dem ich äh, im Zweifel dann auch mal den Ball als Coach in die Hand gebe und sage, ey, jetzt bist du dran, mach mal. Und äh, Kemba, du bewegst dich äh, abseits des Balles und siehst zu, dass du einen offenen Look kriegst. Ähm, ja, also ich würde es wollen, aber ich ich also noch, ich wäre mich auch so ein bisschen dagegen, dass es heißt, Charlotte ist schlechter geworden, weil sie Mac Roberts verloren haben. Also ich ich mag Mick Roberts, das weißt du auch. So Ich verteidige ihn ja auch, wenn's wenn wir mal... Was heißt, wenn wir über ihn reden? Wir reden ja nicht oft über ihn, aber ich bin ja eher optimistisch, auch dass er für Miami mal ein sehr, sehr wichtiger Spieler werden kann. Oder ist so. Ja, das letzte Spiel waren, ansatzweise war ansatzweise schon gut. Ja. Und äh, ja klar, der hat Defense mitgebracht, der hat Perimeter-Ball-Handling mitgebracht, Dreier mitgebracht. Und ja, das braucht man. Also das, das, das könnten die... Äh, die Hornets äh, durchaus gebrauchen. Ähm, Marvin Williams, ich habe mich ja letztens schon mal darüber lustig gemacht. Ich muss jetzt mal gucken, weil in 15 Spielen stand er ja zweimal an der ähm, an der Freiburg linie Jetzt gehe ich mal, was ich normalerweise sonst nie mache, tippe ich mal den Namen Marvin Williams ein und gucke mal, wie viel er ja bis jetzt hat. Es sind sage und schreibe. Oh, er war, er war jetzt äh, zweimal mehr wieder an der Linie. Also er hat sein, äh, seine Ausbeute auf äh, vier verdoppelt. Der ist natürlich, also ein ja, ist nicht so wirklich so dass der adäquate Ersatz, den ich mir für Mac Roberts äh, erhofft hätte, sagen wir mal so. Mm. Aber daran kann es echt nicht liegen, irgendwie. Für mich sind die Hornets auch eine totale Enttäuschung, aber ich will nicht, dass Lance getradet wird. irgendwie also Nee, ich finde, äh, ich, ich würde dem auch noch eine Chance geben. Das Problem ist halt, du musst trotzdem die Siege irgendwie einfahren. Ich weiß, und von der Bank würde ich ihn auch nicht bringen. So, weil du aus den von dir angesprochenen Gründen... und Du musst halt sicherstellen, dass du Big R vom Bleiben überzeugen kannst. Ja, ja, klar. Weil das er eine wenn, wenn, ne? Ja. Ich er glaube, ja. glaub, wenn er sagt, äh, ja, ich sehe hier, <lacht> dass es gerade eher stagniert und ich will dann doch nochmal Playoffs spielen. Ja, stagniert und, ist gut. <lacht> ja, ist positiv ausgedrückt. <lacht> ja, weil ja. Ich habe die Hoffnung, dass da doch noch was nach oben geht, Aha. aber im Moment läuft es halt ziemlich bescheiden. Ähm, ja, Hornets, äh, ganz schwere Zeit. Äh, ich drücke die Daumen Dass sie da wieder rauskommen, unbeschadet und mit dem Roster, was sie jetzt haben, eventuell mit ein, zwei adäquaten Neuzugängen, aber Hauptsache Lance bleibt da, weil ich glaube schon, dass das irgendwo funktionieren kann. Und wenn es erst im nächsten Jahr ist, aber jetzt heißt es, die Saison halbwegs solide über die Bühne zu bringen. Ja, die Horn äh Hornets bzw. Bobcats waren ja auch ein Team, dem ich äh, ein Stück weit verbunden bin. Ähm, unter anderem wegen dieser äh, MJ Connection und äh, ein paar anderen Sachen. Um, habe ich mir immer sehr, sehr oft in den letzten Jahren angeguckt, aber ich bin jetzt irgendwie an einen Punkt gekommen, an dem mich die Hornets, ehemals Bobcats, überhaupt nicht mehr... Ja, ich denke mir, ich habe äh, Besseres zu tun, als mir ein Hornets-Spiel im Moment anzugucken. Also es ist ganz, ganz traurig. Ich weiß auch noch gar nicht, wie sich äh, wie sich Wonley jetzt in seinem Comeback, Comeback gemacht hat so richtig. Müsste ich vielleicht mal nachholen, aber ich... Äh, ey, so das, was man so, so liest und das, was ich bisher gesehen habe, was ich... Äh, Anfangs ja durchaus, äh, also ich habe anfangs durchaus noch viel geguckt. Äh, es ist so schwierig. Ich äh, weiß nicht. Ich hoffe, die gewinnen bald wieder, dann, dann gucke ich auch vielleicht äh, öfters mal wieder vorbei, aber äh, ich glaube, bisher sind die Hornets äh, das Team, äh, worauf ich meinen Monatslohn wetten würde, dass die irgendeinen Move äh, noch machen, vor Weihnachten. Ja, doch, vor Weihnachten. So auch dem 15. Übrigens heute Nacht gegen die Nix. <lacht> Wenn man aus der Krise rauskommen will, dann doch bitte gegen die Nicks. Oder gegen die t -Wals. Oder gegen die Jus. Oder gegen Philly? Ne, ist mir oh, egal. da hat man, glaube ich, ja. verloren. Oh, yeah. <lacht> ich bin ja, Nick. Nee, Gut, Hornets sind weg. Aber du hast äh, du hast fast eine perfekte Überleitung geschafft. Äh? schaffen Ja. Auf die oh, nächste Frage. Genau. Was ist los bei den Knicks? Schaffen sie es noch in die Playoffs? Boah. Ey, ich will nicht mehr Triangle Offense hören, ich will auch nicht mehr, was will ich denn noch nicht hören, wenn es um die Knicks geht? Ich will, boah, ich will so viele Sachen nicht mehr hören. Ich Ja, ich bin Nets-Fan, ich liebe New York. Ordne, de ordne deine Gedanken. Ja, weißt du, ich, ich wie gesagt, ich bin Nets-Fan, aber ich liebe New York, ich mag die Knicks. Ich sag auch nochmal gleich irgendwas anderes zu den Knicks bei der nächsten Frage. Von daher, ey, es kotzt mich so an, so, weil ich will nicht, dass die Knicks verlieren. Die dürfen Vier Spiele im Jahr verlieren und das sind gegen die netz So, die, die Spiele, die sie gegen die Netz haben. Acht Spiele gegen die Heat. Acht Spiele gegen die Heat? Nein. Ach so, ah, okay, ja, ich verstehe, genau. genau. Von der, ey, die könnten jedes einzelne Spiel gewinnen. So, gegen die Utah müssen sie auch nicht unbedingt gewinnen, aber okay, jedes andere Spiel. Und es kotzt mich so an, dass es im Moment einfach, ja, so ist, wie es ist. Die Players schaffen sie nicht, niemals. Also, wie? Also selbst im Osten, wie? Äh, wie viele Siege haben die bis jetzt? Vier? Kann das? Ich habe die Tabelle ja. nicht vor mir liegen. Vier? Maximal fünf? Uno momento. Ja, hey, Leute, glaub, also, wir, wir liegen aber bei vier, wenn ich mich äh, recht entsinne. Wo haben wir es denn? Fakt ist ja auch, halt, die Knicks haben halt noch keine Identität. ne? Also äh, kommen wir mit Triangle Offense, kommen wir mit äh, ich weiß nicht, womit ihr mir kommen willst. Aber ich... Aua! Nee. 4-16. Ja, 4-16. Also wie willst du da die Playoffs noch schaffen Jetzt mal bitte. Ich meine, klar, im Osten ist vieles drin, aber du müsstest ja mit dem Kader immerhin noch eine Siegesserie starten. Gut, Calderon war verletzt. Ja, ist okay. Ich mag Calderon. Ich bin ich bin auch keiner, der Calderon verteufelt. Aber ey, Calderon zieht den Karren jetzt auch nicht mehr aus dem Dreck. So, das wäre dann Mellow. Und Mellow ist für mich auch ein Stück weit... Ich will nicht sagen, eine Enttäuschung. Mello braucht auch keinem mehr was beweisen, aber den Mello von vor zwei Jahren, der sah halt noch ein bisschen, oder hat andere Leistungen abgebracht als der Mello aus diesem Jahr. So. Das war eine scheiß Idee abzunehmen. Mal so an die gesamte NBA. Ja, es geht mir auch um echte Kicks, ja. Aber wir haben ja vor der Saison gesagt, ne, Defens defensiv wird das wahrscheinlich nicht gut. Platz 27 im, äh, im Defensivrating ne, äh, offensiv pf, macht man bei äh, auf 100 äh, Ballbesitze nicht mal 100 Punkte, also ist es auch nicht gut. Ja, äh, die Knicks sind halt in diesem, in einem Jahr, in dem sie sich in absoluten Umbruch befinden, in einem Jahr, in dem zum Beispiel äh, Murray mir äh, positiv aufgefallen ist, was ich cool finde, so ich ja. mag Murray, aber ne, dieses Jahr sind die Players nicht drin, aber ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz, ganz, ganz schnell, am besten direkt in der nächsten Offseason dass Team Smart um Melo aufgebaut wird, dass es dann wenigstens im nächsten Jahr wieder vorangeht und äh, dass sie dann von mir aus auch die Atlantik gewinnen. Ja, da muss aus. der Master ran. Ja, der Zen Master ist gefragt. Was meinst du denn? Ja, äh, was soll ich da jetzt Großartiges zu sagen? Ähm, was ist los bei denen? Sag mal, was ja, ist los? Da ist so einiges los, was man irgendwie nicht... Ich meine, das sind jetzt auch schon sechs Niederlagen in Folge, das muss man sich auch mal reinziehen. Was ist denn äh, los mit denen? Was ist denn, ja? Ja, aber wirklich. Äh, nee, schaffen sie nicht. Äh, Mello irgendwie auch. Ja, kann man, kann man bei den Stats sagen, ein Schatten seiner selbst. Nee, ja, wenn wir von cool. Mello reden. Ja, es ist wie LeBron letztens, ne, worüber wir geredet haben. So, Das ja. ist halt Meckern auf hübschem Niveau. Ja, ja, Hübsch, Hübsch, Nivo. Nivo. ja, ja. Es, es läuft halt nicht und und es will auch irgendwie nicht laufen. Aber ich weiß gar nicht, haben die nichts irgendwie einen Erstrundenpick? Ich glaube schon. Ja, vielleicht ist das dann was Positives, dass man im nächsten Draft wenigstens einen guten Pick haben kann. Mhm. Ähm, ja, aber sonst, äh, die Saison ist, glaube ich, mehr oder weniger gelaufen. Da sollte man Schadensbegrenzung betreiben und äh, hoffen und beten, dass das in der kommenden Saison durch eine gute Offseason wieder besser wird. Ja, definitiv. Ähm... Wir bleiben im Osten, ne? Ja, sag mal. Was sagt jetzt äh, zu der Defense von Kyrie? Hat es endlich Klick gemacht? Da mache ich jetzt mal nicht so lange, weil ich jetzt immer geschwafelt habe. Also Kyrie, ja. Ja, ja. also ich meine, das ist kein Lockdown- Verteidiger, es ist kein Mike Conley, Patrick Beverly, aber ja, positive Überraschung und ich glaube, da zeigt sich dann, was ein LeBron James vielleicht hinter den Kulissen bewerkstelligen kann. Also ja, ist cool. Ich hoffe, das geht weiter so. Ich habe gerade ein ähm, Strahlen über mein ganzes Gesicht, weil mhm. du ja weißt, äh, ja. ich äh, Oh, ich nur mit Kairis Schuh, auf jeden Fall. Der ist überfresh, aber ja, erzähl. Da können wir gleich drüber reden. Nein, ich feiere <lacht> den, feier den Kerl über, einfach total. Offensiv ist er über jeden Zweifel erhaben. Das, das war auch schon vorher. Aber diese Defense bis zu dieser Saison, die war halt wirklich... Ja, nee, ich, das kann ich jetzt nicht sagen, was ich sagen wollte. Das wäre dann wieder so ein, so ein mieser Hate-Ansatz. Lassen wir das. War halt nicht gut. Mhm. So, aber diese Saison, ich habe ja, wie gesagt, im letzten Podcast gesagt, ich habe einige Cash-Spiele gesehen. Und Kyrie, klar, manchmal, die Assists, die haken mittlerweile so ein bisschen. Ja, gut. Aber gut, LeBron, wenn, wenn du neben LeBron stehst, der gestern wieder überragend die Bälle verteilt hat. Ähm, gestern, ja, kann man sagen, ne? Ja, klar aber offensiv äh, noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, glaube ich. Äh, den Dreier trifft er wesentlich besser als in der vergangenen Saison, glaube ich. Äh, ansonsten, ja gut, in der Zone war er schon immer ein starker Spieler, aber die Defense ist wirklich gut geworden. also man Von von grottenschlecht zu, ja, durchschnittlich gut, glaube ich, kann man sagen, oder? Ja, bleibt das so, sage ich auch ganz ehrlich. <lacht> also jetzt ohne irgendwie was überhypen zu wollen, aber dann sage ich auch, okay, der Hype um Kyrie ist verdient und ich werde ihn dann nie wieder overhypen nennen, weil ich sehe den Kontext, ich sehe, dass er nicht so viele Assists spielen kann, weil er LeBron James vielleicht spielt, so. Ja. Ähm, und dann will ich einfach nur sehen, okay, Score, mach defensiv das, was du kannst und dann erfüllst du die Rolle perfekt und Ob du irgendwann mal so ein, so ein Superstar-Franchise-Player wirst, wozu dich alle im, in deinem zweiten Jahr schon äh, gemacht haben, ist mir völlig egal. Das brauche ich auch nicht überhaupt nicht beurteilen, aber dann bin ich definitiv zufrieden. Und dann Absolut. hol ich mir seine Schuhe und rock vielleicht irgendwann sein Trikot, wenn er denn, ja, ich will kein cleveland trikot haben, das ist das Problem. Also, also game Zum Beispiel, ja. ja. Gute Idee, gute Idee. Oder Oder äh, Nationalmannschaft. Ja. Von es einem. Gibt ja. <lacht> nee, Alter, die Überleitung spare ich mir jetzt. Äh, es könnte ja, vielleicht aus Deutschland dann Klicks geben. Äh, von einem derzeitigen All-Star-Point Card zu einem vielleicht irgendwann mal All-Star-Point card. Äh, ja. <lacht> nein. Dennis Schröder. Ähm, Dennis Schröder behauptete vor einem Jahr in einem Interview, dass er wie Rajon Rondo sei, nur mit einem besseren Wurf. Seht ihr da Parallelen? Hier. Erstmal, hat er das wirklich gesagt? Hat er. Bei, auf, auf bei spox glaube ich, sogar. Also ich glaube, das war in einem Interview und das war dann so die Headline. Ne? Also dieses Zitat, das äh, dass der Redakteur sich rausgegriffen hat, der das ganz cool fand, was er da gesagt hat. War wahrscheinlich ah, okay. kontrovers, ja. Ich habe es wahrscheinlich auch gelesen, nur irgendwie ein bisschen. Ja, drängend. ich kann mich doch daran erinnern, das hat er definitiv gesagt. Wo du es gerade sagst, bei Spox ein neues Interview mit Dennis Schröder über seinen Erfolg, sehr lesenswert. Äh, nur mal so, dass ich hier auch noch <lacht> ein... Ein Shoutout für Spox Wahnsinn. Prost okay. Mahlzeit, nein, aber gut, zur Frage. Äh, seht ihr da Paradeen? Ähm, oh, äh, nee, gerade irgendwie nicht. Also irgendwie... Äh, er ist grad, Er ist ja jetzt mehr so in die Scoring-Rolle geschlüpft, ja. sozusagen. Ähm, ja gut, steht aber auch oftmals Mit einem zweiten Point Guard auf dem Feld Also mhm. ähm, Ja, nee, äh, wirklich Parallelen Boah, der Junge ist 20, frag mich in fünf Jahren Nochmal ähm, nee, 21 Oder 21 äh, Dann in vier Jahren nochmal <lacht> <lacht> Nee, ähm Weiß ich nicht, also Ich sehe da im Moment nicht wirklich viele Parallelen Ja äh, klar, er ist athletisch Ähm Aber Ich glaube vom Basketball IQ, da steht Rondo noch ein bisschen über ihn ja. Was die Entscheidung angeht vor allen Dingen Gut, äh, der bessere Scorer ist er wahrscheinlich schon Wenn er das konstant hält, natürlich, muss man auch mal ganz klar sagen ja, ja. Äh, Also Stand jetzt, sagen wir mal, die ersten Saisonspiele, klar Aber das ist dann auch, ohne jetzt äh, Rondo zu einer abtreten zu wollen, ist auch nicht so schwer als Guard Besser zu shooten als äh, Rondo Dafür ist er überragend, was das andere angeht. Äh, IQ, Assist, und da können sich dann andere um eine Scheibe von abschneiden. Aber ist ja nicht Thema. Ich sage schon wieder zu viel. Sag du bitte. Äh, so, Schröder kommt ja gleich noch eine Frage. Jetzt überlege ich, was ich jetzt genau sage. Also, Schröder, der Vergleich mit Rondo, boah, ey. Der hinkt. Ich weiß auch nicht, also ja, ähm, Schröder hat ziemlich guten Zug zum Korb, muss ich sagen. Also das hat Rondo ja auch. Der hat so einen verdammt schnellen ersten Schritt. und. Also es ist krass. Also hast du den gegen John Wall gesehen? John Wall war eben wahrscheinlich einer der schnellsten point Guards der Liga und Schröder äh, sagt, ja okay, ich versuch's. Und <lacht> war, glaube ich, erfolgreich? Ja. Geil. Frieden hat also, er auch ganz schön auseinandergenommen mit seinen ersten Schritten. Also ich, ich bin, und das sage ich immer wieder, also nicht immer wieder, aber ich sage das so hinterrücks, ne? eigentlich bin ich so... Boah, scheiß Schröder-Hype, so. Das ist doch nur einfach nur irgendein backup point guard nur weil er jetzt Deutsch ist oder ja in Deutschland geboren, was auch immer. Äh, ja, er ist Deutscher, so Punkt, ist ja so. Ähm, nur deswegen muss ich ihn jetzt irgendwie toll finden. Ja, nee, weiß ich nicht. Aber nee, dann bin, bin ich ja alibi-mäßig und poste dann auf Facebook die Videos, die ich am Samstag irgendwie schnell mir zusammenschneide aus dem League -Pass, So, ja, hier ist Schröder. Zug. Aber man muss sagen, ey, ja, defensiv ist das doch super, der der bleibt irgendwie vor, oder was heißt super, nicht immer super, aber er bleibt häufig vor seinem Gegenspieler, so macht da einen guten Job. Und da ist Rondo ja auch jemand, der da einen guten Job in der Defensive macht. Äh, Schröder ist noch nicht auf dem Rondo-Level, auf keinen Fall. Aber ja, zu dem Zug zum Korb, also ich finde, er macht jetzt, glaube ich, auf 48 Minuten gerechnet. So kann man jetzt wieder sagen, in der, Spiel, in der Zeit, wo er spielt, ist er sehr effizient, was den Zug zum Korb angeht. Er nimmt hochgerechnet halt die meisten Drives in der kompletten Liga, laut der offiziellen NBA-Seite und ähm, trifft dabei einfach mal auch 61,8% und dann sage ich, ey, egal ob du Deutscher, Franzose, Inder oder Amerikaner bist, muss ich einfach sagen, okay, Chapeau. Ähm ich, der trifft seine, seine, seine Midrange-Würfe Sein Dreier trifft er noch nicht. Und ich muss einfach sagen, in der Offensive, finde ich, äh, ist es beachtlich, dass... Also man sieht einen Fortschritt bei Dennis. so Und äh, wenn er jetzt irgendwann mal auf kurz oder lang ähm, sich wirklich als unangefochtener zweiter Point Guard äh, etabliert und die äh, Hawks vielleicht sogar in Versuchung kommen, äh, den durchaus tradebaren Vertrag von Sheldon Mack noch zu traden, dann äh, wäre ich schon... Ja, sehr zufrieden, 53%, äh, fast 54% aus dem Feld, also sorry, da, wie, wie soll man da haten, muss man nur immer sehen, Sample Size, ne wie viel spielt er tatsächlich, aber der der Sprung von der letzten Saison zu dieser Saison, der ist definitiv da, da kann man auch jeder sagen, was er will, auch an der Freiwurflinie, äh, 81%, der war letztes Jahr ähm, nicht toll und wenn du mit so einem guten Drive zum Korb gut an der Freiwurflinie bist, Dann ist das geil. Wie viel trifft Rondo aktuell? 30% oder so? Also da ja. muss man sagen, okay, da ist äh, auch wenn es nur eine Momentaufnahme, aber da ist Dennis äh, zwei Schritte voraus. Ne? Also ja. äh, Da kannst du auch nichts mit, äh, wer ist mein Gegenspieler, wer ist äh, dieses oder jenes, Kontext hin oder her. An Freiwurflinie stehst du mit dem Gesicht zum Korb und Du musst den Ball reinhauen und äh, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung für 30 Prozent äh, von der Fallrouflinie. Bei aller Liebe nicht. Ähm, da muss ich einfach mal an dieser Stelle so hart sagen. Vor allen Dingen nicht für einen Spieler dieser Klasse. Ja, wir reden hier über einen All-Star, der von vielen oder von einigen immer noch als bester Pointer der NBA betitelt wird. Der so. Champion ist. Auch noch. Er hat einen Ring, ja. Und war auch in dem Jahr, ja, in, teilweise der beste <lacht> Spieler seines Teams in einigen Matchpartien nicht mehr Jobs, sondern Partie mehr. Ja. Ja, äh, Schröder, obwohl ich so anti-Hype bin, muss ich sagen, läuft. Aber da, darum geht's ja jetzt auch wieder in der nächsten Frage. Dennis, bei dir läuft. Bei dir läuft. <lacht> <lacht> Würdet ihr Schröder beim Ausfall von Jeff Teague mehr als 30 Minuten zutrauen? Dem Schröder der jetzigen Form? Ja, Ausrufezeichen. Ja. Ob das dann hält? Fragezeichen. Wahrscheinlich <lacht> ähm, nicht. <lacht> Aber ja, trotzdem, ne? Also. Klar, Chance sollte er kriegen, falls äh, Teague mal ausfallen sollte. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube ja. auch, dass er im Moment die Nase vor Mac hat. Und äh, bei einem Ausfall Ausfall jetzt denke ich schon, dass er starten würde. Obwohl, ja, wahrscheinlich eher nicht, weil dann würde Mack wegen NBA-Erfahrung wohl ja, das ist eine den Kurs ja, ja, ja. Weil die Hawks wollen ja gewinnen, das ist immer das Dilemma, ne, für so junge Spieler. Wenn ein Team ja. gewinnen will und nicht Philadelphia, Minnesota, bei Minnesota bin ich mir da gar nicht so sicher. Ähm, ja, ist leider immer nur dieses blöde Beispiel Philadelphia, das ich immer anbringen muss. Äh, ja, dann ist es halt einfach auch schwierig oder schwieriger, dich da durchzusetzen, ne. Also es ist ja, doof, doof. Aber ich bin da bei dir, und definitiv. Also ich finde, ich würde den... Er muss ja... Nicht Moment mal, w würdet ihr Schröder beim Ausfall 30 Minuten zutrauen? Der muss ja nicht starten. Mal davon abgesehen. gibt ja auch Spieler, ja, die von der Bank 30 Minuten spielen. Äh, Ryan Anderson, aber... Äh, oder wobei, Ryan Anderson weiß ich nicht, ob er es jetzt macht, aber hat das mal. Ja, machen wir. Also Schröder würde ich, äh, würd ich da äh, durchaus... Aufgrund seiner er Schnelligkeit, auch, seiner Defense ist doch okay dann. Er stand auch schon ansatzweise 25 Minuten auf dem Feld. Also, ja, kannst du auch noch 5 Minuten draufpacken. Genau, das war das Spiel, die, die, gegen die Heat, wir waren ja, 24 Minuten. Ja, ja, aber gut, aber auch im vierten, vierten Viertel bzw. in der zweiten Halbzeit war der ja wirklich äh, heiß. Also heiß. Ja, als ja, ja, ich weiß. Ähm, <lacht> ich möchte dich nicht in tiefe Depressionen äh, stürzen, deswegen darfst du jetzt über deine Hidels reden äh, bei den nächsten zwei Fragen. Ja, Rookies von den Heat, äh, was halten wir davon? Ah, das wäre jetzt eigentlich die Frage, die du hättest <lacht> vorlesen müssen. Aber die haben wir ja schon beantwortet, ey. Ich, ich habe doch schon äh, acht Jahre darüber geredet. Ja, ich doch auch. Also, man nochmal zurückspulen. <lacht> äh, ja, äh, echt jetzt? <lacht> ja, was soll ich dazu noch sagen? Shabbat ist äh, cool, James Ennis in der Theorie auch cool, ich will mehr von ihm sehen. Schabuch. Die Leute müssen aufhören, James Ennis mit seinem Namenswetter zu vergleichen. <lacht> ja, sollten sie. Obwohl, äh, das war auch nur nach dem einen Dank, also jetzt ist auch in dem Gelände noch nicht. Ja, ja. Nee, äh, Ennis hat auch schon gute Auftritte gegen die Netz, glaube ich, zum Beispiel. Hat er, glaube ich, 8 Rebounds und zehn Punkte gemacht. Ja, kann gut sein. Ja, ja, ja. Das war was. Ja, vor ein paar Spielen hat er dann 7 Rebounds gut und acht Punkte gemacht. Also, es läuft. Ähm, Klar, Sportschool hat ihn im Moment so ein bisschen auf dem Kicker, wie gesagt, äh, wohl im Training nicht ganz zufrieden damit. Ja, und Chibaz ist äh, macht sich richtig gut, steigert mhm. sich von Spiel zu Spiel. Wie gesagt, Turn Turnover runterschrauben, ein, zwei mehr Assists, vielleicht ein Wurf mehr, wenn es dann diese Situation zulässt. Und dann läuft das wunderbar, ich bin zufrieden mit denen. Sie sind auf jeden Fall nicht daran schuld, dass wir 4 zu 6 zu Hause sind. Um mal so zur Information. Eine Minusrekord zu Hause von vom dreifachen Meister Das musst du dir mal reinziehen. Mit Wade, Bosch und Co. Ja, gut, Wade hat eine Zeit lang nicht gespielt, aber mit Bosch, Deng und überhaupt. Also, oh, ich krieg Kopfschmerzen davon. Ich weiß nicht, wann das Spiel ist. Ich glaube, am 12. März gegen die Nets. Da dürfen die auch ruhig weiterhin zu Hause strugglen. Also, sonst wünsche ich dir nicht ja auch nichts Böses, aber an dem Tag äh, hoffe ich, Solang dass gegen die Solange wir im Dezember gegen die Bulls und gegen die Cavs gewinnen, ist mir egal. Uh, Rivalität. Wobei. Da redet jetzt die auch die keiner mehr drüber, ne? Wo sind die Rivalitäten auf einmal hin, die die Heat angeblich zu anderen äh, Franchises so haben? Zumindest medial, ne? Also, dass es da Franchises gibt, die du nicht magst, ist ja klar. Aber da ja, hat man Hate, nichts mehr von, ne? Aber der Hate ist auch weniger geworden. Ich bin schon ja, okay. verfallen. Ja. Okay, ein, zwei Spezialisten gibt's halt immer noch, aber <lacht> mit mit den äh, mit der ex <lacht> mit der extrem intelligenten Frage, es gibt noch Heat-Fans? Ja. Die sind doch alle weg seit LeBron. Komisch, ja, ja. Komischerweise sind bei uns immer mehr Fans in der Arena als bei den Wizards und die stehen deutlich besser als wir da. So. Ja, Washington ist ein Sonderfall, ne. Aber ich war noch, okay. in der Season, in den Playoffs sind sie dann wieder da. I hope so. Ja, okay. Dann letzte Aber mir Frage. Aber mir, mir fehlt der, mir fehlt der Heat. <lacht> mir fehlt DJ's. der Heat, der Heat irgendwie. ja. ja. <lacht> Nein, gar nicht. Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr rechtfertigen muss. Aber das kann doch nicht alles an LeBron James gelegen haben, oder? Das ist doch nicht echt deren Ernst. Ja, natürlich. Da kannst du mal sehen, wie beschränkt einfach einige sind. Also es ist der Hammer. Ey, oh okay. nee, Ohne wir so Scheiß, ne? Als, wir, als ja? wir 2006 Meister geworden sind, ne, wenn im D-Wade der aber sowas von aufgedreht hat. Ich glaube, da haben uns viel mehr Leute gefeiert, die uns jetzt haten. Schau mal, das, das war damals so. Da waren hm. wir viel besser drauf. Äh, viel besser nach außen hin wurden wir dargestellt. Klar. Jetzt sind wir die dumme Franchise, die zusammengekauft ist. So. Hm. So, so doof gesagt. Das stimmt aber nicht. Wir sind mehr als nur zusammengekauft. Heat Nation. Danke für dieses äh, Plädoyer. <lacht> ja. <lacht> ja okay, sorry. Ach so, ich bin dran, ne? Gönn dir die letzte Frage, ja. Ja, Ja, da geht runter wie Butter. <lacht> Gehört Wayne Wade zu den besten Spielern aller Zeiten? Ja. Ja, top wie viel? Willst du jetzt hören? Er ist nicht besser als MJ und Kobe auf der Shooting Guard Position, meiner Meinung nach. Aber ähm, die Liste ist kurz, äh, was den ähm, Runner-up, also den, den Nachfolger da auf Platz 3 äh, gehört Wayne Wade für mich zu den Kandidaten und äh, folglich dann auch zu den besten Spielern aller Zeiten, ja. Was meinst du? Naja, was ich meine, ist doch klar. <lacht> Natürlich. Ich meine, du, man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass, dass äh, der beste Spieler von, von Championship-Teams mhm. ähm, schon das Niveau hat, zu dem Besten überhaupt zu gehören. Und ich glaube, bei jemandem, der drei Championships geholt hat, einmal davon Finals-MVP geworden ist, ja. wenn ich jetzt mal LeBron ausklammere, der beste Spieler der Geschichte der Heatels ist, Klar, gehört er dazu Also ohne Wenn und Aber ähm, ja, nicht. Wayne Wade ist eine Legende Ob einige das äh, wahrhaben wollen oder nicht Die ihn ja netterweise als Ratte und Sonstiges bezeichnen Aber sein, seine Klasse kann man ihm nicht absprechen Und er hat gezeigt, dass er eben nicht im Hintergrund Von LeBron James, Camilla Anthony und Chris Bosch ist Die vor ihm gedraftet worden sind damals Ja, definitiv Ausrufezeichen Gut Ging das schnell. Ähm, ja, das war's an eigentlichen Fragen. Jetzt geht's aber noch so um zwei Sympathiefragen. Kann man das so nennen? Sympathiefragen. Jo. So. Dann eine Frage, ich die ich ziemlich schon. cool fand. Ähm, die hat auch irgendeiner auf Facebook gestellt. Jetzt weiß ich nicht mehr wer, aber ist egal. Eure Starting 5, der unterbewertetsten Spieler? Point Guard. Das war sehr schwer. <lacht> nicht. Also nicht jetzt Point Guard, aber äh, ja ja ich weiß. Aber ja, Point Guard war nicht schwer. Hey, Mike Conley. Ja, habe ich auch. Ich meine, wir kennen jetzt nicht unsere gegenseitigen Listen, aber da war mir das schon fast klar, dass wir uns da absolut einig sind. Wir haben schon so von ihm geschwärmt im Podcast, also ich glaube, wir brauchen da nicht mehr viel zu sagen. Team Conley, all the way. Keine Frage. Absolut. Schudinger? Äh, Wes Matthews, Portland Trailblazers. Äh, nicht gedraftet worden. Ich finde, das ist ein sehr, sehr solider 3D-Spieler. Ich mag ihn sehr. Und ich habe so überlegt, so Danny Green vielleicht, aber. Boah, was Matthews, ich finde, über ihn reden ziemlich wenige Leute so und ich mag ihn ziemlich. Ich finde, bei Danny ist es ja eigentlich auch, der wird ja schon beachtet. Ja, Trotz deswegen, ja. Parker und Co. Ja, und bei, das ist so wieder, so bei Matthews ist das so, ja, Aldridge ist da, ja, Lillard ist da und dann, ja, auch Batum ist da, den kennen ja auch nur, Insider, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, den hätten wir übrigens als Small Forward nehmen können, ne? Ja, jetzt wurde Sachs. Batum ist auch so einer, der, der ständig ja, übersehen wird. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich Stand heute lieber ihn oder Kawaii im Team hätte, auch wenn ich mich da jetzt viel aus dem Fenster oder sehr aus dem Fenster lehne. Aber äh, was, in, was jetzt Stand heute so stark gegen Nick Batum sprechen würde, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die könntest du auch einfach tauschen. Aber gut, andere Sache. Äh, dein Shooting Guard? Äh, mein Shooting Guard? Uh, the Hype is Real, möchte ich sagen. Monte Alice. Too Monta. much Monte. Yeah. Uh, wird eigentlich seit Jahren übergangen, wenn es um, um... Also, seitdem er... Zumindest seitdem er bei Dallas ist. Uh, wenn es um gute Shooting Guards geht und uh, dass ja. er es drauf hat, wissen wir. Ja. In Dallas hat er irgendwie gemerkt, dass er auch mal schlaue Würfe nehmen sollte und die weniger intelligenten einfach las äh, lassen soll. Uh, sein All-Around-Game ist besser geworden. Er verteidigt Besser als es äh, ihm nachgesagt wird. Ja. Ähm, und ja, ist jetzt wirklich Zufall, dass er gerade so gehypt wird, äh, wäre auch trotzdem so in meiner engeren Wahl gewesen. Ähm, auf jeden Fall gehe ich damit Monte Ja, da kann man mal sehen, dass sich ein Spieler auch durchaus ändern kann, wenn die seine Umwelt sich auch verändert ein bisschen, ne? Absolut. Ähm, small forward. Ja, ich als Ziel muss mit dem Celtic gehen. Hm. Gut! <lacht> Nicht nur einem, oder? Hast du nicht mal nee. da Oh je, ja, ja. oh je. Yeah. Ja, they love me in Miami. <lacht> Nein, ähm, äh, da gehe ich mit Jeff Green, der eine überragende Saison spielt. Was waren das, 19 Punkte, die er knapp auflegt? Ja, war sogar mal noch mehr. Ähm, ich glaube, er stand sogar mal schon mal 22. Aber jetzt pendelt sich das so um 19 ein, ja starke Saison klar äh, ist irgendwo ja mit eine feste Säule der Celtics in einem jungen Team mhm. übernimmt Verantwortung aber wird halt auch manchmal wirklich unterschätzt wenn es darum geht einen ja einen guten Small Forward jetzt kein Superstar aber einen guten Small Forward zu nennen da gehe ich mit Jeff Green. Und wen hast du da? Ja, ich weiß nicht ob der immer noch überbewertet ist aber Gordon Hayward ich naja, find, laut einigen überbezahlt. Ja, eben, so deswegen. Also <lacht> ist, ähm, ich finde ihn gar nicht so krass überbezahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist das einer, der, der einen Unterschied macht. Für mich ist das ein Allrounder, definitiv, der äh, alles kann und äh, der auch was ihn gut macht, halt ähm, auch ähm, ja, wie soll ich sagen, Offensiv halt nicht untertaucht, so wie es bei Allroundern ja immer so gerne der Fall ist, wenn man so fünf Assists, fünf Rebounds auflegt und dann, ja, aber knapp äh, zweistellig nur Punkte. Negon Haywood ist, ist, ist, ist gut. Also er, er, die Jazz sind mit ihm auf dem Parkett definitiv ein besseres Team als ohne ihn. Und ich glaube, jetzt legt er auch, ich glaube, 19 Punkte oder sowas äh, auf, hat seine, hat seine Quoten wieder vollkommen, ähm, vollkommen in die Normalität zurückgeführt. Hatte auch eine unfassbare, äh nicht eine unfassbare, aber eine starke Serie von der Freiwurflinie. Ich glaube, 30 Stück Ende der, am Anfang der Saison ähm, hintereinander weggetroffen. Nee, also ich, ich finde, äh, Leute sollten mehr über Hayward reden, weil Hayward das in der letzten Saison war einfach bescheiden. Aber auch da muss man wieder den Kontext sehen. Das Coaching war bescheiden, das Team um ihn herum war bescheiden. Ja. Leute sollten Hayward definitiv ernst nehmen, weil wer auch in Madison Square Garden kommt und da 33, äh, glaube ich, auflegt gegen Carmelo Anthony, hat sich auch vielleicht mal dann äh, ja, Schulterklopfer verdient. Ja, absolut. Ja. <lacht> Powerford. <lacht> also ich darf mich niemals in Miami blicken lassen. <lacht> Aber ich gehe da mit äh, Jared Solinger. sunny Äh, ja, spielt eine sehr starke Saison. Äh, sowohl was das Punkten angeht, als auch was die Rebounds angeht. Defensiv finde ich, ist er zu gebrauchen. Klingt irgendwie doof, aber er weiß halt, wie er verteidigen kann. Äh, ja, und wird halt so ein bisschen übersehen. Bin ich der Meinung. Klar, mhm. es gibt so ein, zwei Leute, die mittlerweile so ein bisschen aufhorchen. Aber ich finde, da könnte man ruhig noch ein bisschen mehr. Ja, hype nicht, aber vielleicht ein bisschen mehr. Den Namen an den Mann bringen, sagen ja. wir es so. Ja, ja, ja. Hast du recht. Ähm, tja. Du hattest eben Jeff Green, ich habe jetzt Draymond Green. Geht immer, ja, geht unter den Splash ist halt ein bisschen unter, was ich aber gar nicht schlimm finde. Ich, ich habe genug, ja, hab genug über ihn geschrieben, ne? Ja, eben, ich äh, habe genug über ihn geschrieben. Leute, oder die, die Leute, die den Text gelesen haben, die werden auch im Zweifel eher den Podcast hören als die Leute, die einfach gar nichts von uns konsumieren, also von daher ähm, ja, ihr wisst, was ich an Green toll finde. Er ähm, ist small forward, power forward, was auch immer, so ein tweener. Ich habe ihn jetzt auf power forward gesetzt. Äh, ja. Passt. Ja, dein Center? Ja, ich habe überlegt. Ähm, spielen beide in derselben Division? <lacht> Dann habe ich mich letztendlich für den entschieden, der mir irgendwie mehr am Herzen liegt. Wobei ich nicht weiß, ob man einen zweimaligen All-Star unterbewertet nennen darf, aber aufgrund der Memes und des Gehates im Internet während der letzten, ja, während den letzten Playoffs und den Monaten davor gehe ich mit Roy Hibbert. Und ich sage auch gar nicht, warum, warum ich den unterbewertet finde, weil das sollte eigentlich jedem, der sich mit Basketball auseinandersetzt, klar sein, dass, ähm, dass da viele ja, komische Menschen im Internet rumlaufen, die ähm, sich gerne über Leute lustig machen, die sich auch gerne über, völlig asozial über irgendwelche Verletzungen lustig machen, ähm, irgendwelche, d rose memes äh, posten. Das sind halt so die Leute von diesem Schlag. Muss jeder selbst wissen. Äh, also ich äh, glaube, das sollte auch für jemanden, der wenig Basketball guckt, äh, oder beziehungsweise der halt nicht die NBA so verfolgt wie wir vielleicht sollte er sichtlich sein was Roy Hibbert für einen Wert für ein Team haben kann ja wobei weißt du wenn mir gerade einfällt wenn wir auch hätten mit reinnehmen können Baugut? ja auch auch ja, okay aber äh, ich meine jetzt Tyson Chandler ja ja oh, weiß ich ja, nicht ja gut ey. aber äh, ja gut er ist er ist ja ja anerkannt äh, in der NBA ja irgendwie schon Ach, auch, rum. Ne? irgendwie schon aber ich finde seine Leistung jetzt auch äh, im letzten Spiel 20 Rebounds wiedergeholt das ist schon eine Maschine ne ja ist krass und er hat so eine hat wirklich dem märz gefehlt ähm, hoffentlich bleibt er fit also wirklich ja ja aber er ist aber glaube ich auch nicht so wirklich bei 100 noch also gerade auch so defensiv glaube ich da könnte noch boah ey das ist jetzt wieder auch so meckern auf etwas höherem Niveau aber ja, ich... ich will 20 Rebounds. Ja, ey komm, das ist ein Spiel, weißt du, aber nee, ich... sehe, das ist schon das zweite Spiel, wohl, glaube ich, 20 Echt? oder an die 20. Ja. ja, okay, das ist krass, okay. Nee, das ist ja cool, aber wie Nein, gesagt, aber, klar, äh, Rim weiß, Protection, etc., ne? Ein bisschen die Zone noch ein bisschen dichter machen und dann ist alles cool. Dann bin ich auch wieder... Ich mag Chandler eh total. Ey, wie ja, viele Rebounds find... hat er sich gepflückt, als ich da war ähm, im Square Garden? Seitdem findet er mal auch meine Freundin total toll. Äh, ich muss mir Sorgen machen, glaube ich. Aber ich glaube, okay. 26 Rebounds oder so war Season High für ihn oder NBA-weit, ich weiß halt gar nicht. Also ja, Chandler ist krass, der ist krass. Der ist krass. Ja. Keine Frage. Ja. Absolut, absolut. Äh, ja, wen hast du Center? So, wo wir bei netten äh, Mems sind, ne? Nette Bildchen <lacht> mit netten Schriften. Äh, das ist eine Herzensangelegenheit und da gehe ich mit Chris Bosch. Oh, Dinosaurier. Boschosaurus. <lacht> äh, nein, äh, zweifacher Champion, mehrfacher Ausda, <lacht> mhm. äh, führt glaube ich noch immer die Raptors Listen in sämtlichen Kategorien an. Ja, kann sein. Äh, ist ein absoluter Leader auf dem Feld, total sympathisch und ja, wird einfach total unterbewertet und ich glaube die meisten Leute, ja man. Es war halt immer cool, die Heat zu haten, ohne wirklich ein Spiel gesehen zu haben. Wenn man sich mal ein paar Spiele ansieht, dann wird man auch sehen, wie wichtig Chris Bosch für die Heat ist und was er für ein außergewöhnlicher Big Man ist und ja. Team Bosch, Boschosaurus, ich, ich bin Heat Nation Mitglied, ich darf ihn so nennen. Genau. <lacht> du darfst das. Ähm, ja. Dann sind wir jetzt fast durch. Fast. Ja. Eine Sache fehlt noch. Ein bisschen was haben wir noch eure Lieblingsspieler, sowohl, sowohl im Lieblingsteam als auch allgemein, äh, also, als auch allgemein, ohne hereinnahme von Spielern aus dem eigenen Team. Dann okay, leg mal los. Ich mach das, haben wir, glaube ich, auch schon irgendwann mal gesagt, also mein Team, Brooke Lopez, ja, ich weiß, es läuft nicht alles seit, nach dem Comeback so, wie es sein soll, dafür... Dürften, die Spurs war das aber gut. Genau, dafür, äh, Trumpft jetzt aber auch ein ehemaliger Lieblingsspieler, oder da ist Lieblingsspieler, ein ehemaliger Spieler, den ich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr hart gefeiert habe. Äh, Darren Williams halt wieder ein bisschen aufs Gas. Ähm, und allgemein ist es Mello. Da lege ich mich jetzt fest. So, Also ein Spieler, der nicht bei meinem Team spielt, ist es äh, Camille Anthony. So, und ich habe nicht umsonst als Netzfan wo hinten, äh, Also ich habe die nicht der Nix willen, sondern da steht halt Camille Anthony drauf. Und äh, deswegen äh, trage ich die auch, auch wenn es für den einen oder anderen ein bisschen verwirrend sein sollte, aber ich bin seit ja, seitdem Mellow in der NBA ist. ich habe auch ein Nuggets-Trikot von ihm, ich bin extrem, extrem mello fan Ich kann da nichts für. Ist einfach so. Ja, da äh, im eigenen Team, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen sind das gleich vier. Äh, da <lacht> aber einmal, ja, ich liebe mein Team, ich kann sie ja alle aufzählen, aber ich musste mich ja irgendwie entscheiden. Da haben wir zum einen Chris Bosch, ich glaube, ich habe das eben so ein bisschen erwähnt. Dann natürlich The Legendary Dwayne Wade. Äh, dann das Urgestein, die Haslem. Haslam. UD ist, ist einfach geil. Der ist locker room Guy. Mega sympathisch. Ich liebe seine Tätowierung auf dem Rücken. Mhm. Ist einfach dick und fett, dieses Florida hinten auf dem Rücken. Der identifiziert sich einfach total und das finde ich total geil. Und natürlich mein Rookie Shabazz, Shaboom. Shaboom. Ja, und äh, allgemein in der NBA, ich könnte jetzt Ben McLemore sagen, aber da ist einfach Mello. und natürlich, natürlich, LeBron James, ne? Ich meine ja nur mal. der, der 2003er-Draftjahrgang hat's es dir angetan. Bosch, ja. wait, Mellow, James. Da war aber noch so ein Weißer, der ist irgendwo dazwischen gekommen, den kennt keine Sau mehr, aber der war dabei. <lacht> ja, Mann. Der war, ich glaube, der, der äh, vermöbelt jetzt irgendwelche Leute in seinem Heimatland äh, mit Fäusten und Füßen. Glaube ich. Ähm, hat, er, hat er seine Berufung gefunden. Ja. Find ich schön. Kickboxen ist auch eine schöne schöne Sportart. Äh, ne? Also ich feiere das. Ähm, boah, bei Urgestein habe ich gedacht, äh, du sagst es oh, nochmal Chris Bosch, aber da, da war ich etwas, äh, kurzzeitig etwas verwirrt. Ähm, aber gut. War Nein, dann Judy. anscheinend Judy. Okay. Also und halt allgemein in der NBA, Mellow und natürlich LeBron. Perfekt, dann war das eine sehr ausführliche Antwort, die den Hörer dann auf jeden Fall befriedigen sollte. Äh, ja, ich erzähl ja gerne. Sollte. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, meine Stimme befriedigt niemanden. <lacht> ja. Von unseren Zuhörern. Ja, nee, das wäre echt äh, ein bisschen nee. Ja gut, ey, da sind wir Weil ich habe eine nervige Stimme, ich glaube nicht, dass das unbedingt. Ja, Finde ich gar nicht. Aber wir sind trotzdem durch für heute. Möchtest du noch was mit deiner nervigen Stimme äh, sagen? Ja, nächste Woche kommt endlich mein Chris Bosch-Artikel. Hey! Ja, äh, mein äh, Artikel über die Plumbley-Brüder -Di kommt jetzt auch. Ich hatte, wie ihr vielleicht gesehen habt, äh, was für einen MBL-Chef geschrieben. Da war ich ein bisschen eingebunden und ich kann ja leider nicht den ganzen Tag äh, mich mit der MBL auseinandersetzen. Äh, Uni und Freundin ist auch noch da, von daher. Nächste Woche kommt dann ein bisschen was Schriftliches auf dem Blog. Ja, in diesem ja. Sinne, hast du noch was? Ich wünsche euch einen schönen, wann kommt das Ding raus? Samstagmorgen, ne? Wahrscheinlich. Ja, einen, einen schönen Samstag, einen schönen Bundesliga-Samstag. Genau. <lacht> ja, Dortmund spielt heute, deswegen müssen wir jetzt auch äh, Schluss machen, weil in einer Dreiviertelstunde ist Anpfiff. Ja, ihr müsst wissen, er möchte sie halt noch mal verlieren sehen, weil das so selten vorkommt, diese Saison. ist im Tor, keiner kann uns stoppen. Niemand. <lacht> so, komm, kein Fußball-Podcast <lacht> hier. Nein. Hau rein. Hasta la vista. Jo, ciao. Tschüssi. You know what's clutch?